ان تمسوهون روانه د دینه چنيز دي شي وي دي تا تچکلم ني حلوا تم مر سره ني کړه نه حقیقتا نه حكمن نو ور سره ځان او طلاقم کړي كما لكم عليهن من انت ته تدونها نيشت د استه پاغي س عده حسابي کوي ورته يني او خذک خاون طلاق کي اولان دې شيونی فرغه زبانه د ټول کول نشته هغه طلاقول سر آزاد د خپل قانون کول شه کدا يهودانو او عیسایانو کې دا امیدا حکم نه همو مینه فره چې کړه چې کر مسلمان نه دا پکار دی چې مؤمنه کوي هي مسلمانانو کې یو مسلمان خدمت کړي او بین طلاق کړي وان دي د قرء او استونه دنس دې کې دونه نو نشته د تاسو په دې حق د عددتي ورته میره یعنی دا اورتن نشه ویلې چې تب بل خاون نه کې چې څو پورې دمر مدنی تیری شوي اره دا دا نا هن تاسو متاوار کې ف جوړه جامې ور کې وسر ريحوهن صراحه جميله او په دې په ختريخه شریعت دمر احکامات دروازه د معاشره بیان دی دا اکثر چې سړی خزه طلاقې خسروان او دغه پکې راشي خبره نه ده مخالف د حقونو خیال لاسوک نه ساتي انسان دغه احتجاج باندی قران شریف کې دا حکم دی اگر چې ستاور ور سره مخالفت راغی د پلار سره یې جګړه نشي د تر سره نو کوي دنګړي جنې ورته فری دی دا څه هم نه سړی کوي دنګړي نه کار تل شی وی بیا پکې څه خبر راشي بس فری دی نو دا څه خزه چې نه کړي سړی او کوټه نیرا واسټه او د پرې خاونه نو دا غي ما حدت نشته افورن بل خان کولیش یاوه زم داړه کومه هری مقرری نو نیمه هری کی مه جوړه جامه د مرسر اور کی اس مستحواله هغه کومه هری مقرره شوي نو به مہر نه کیږي سین کیږي البته یو جوړه جامه بخامه اورته جوړه جامه یو لوطا او یو ساده د پټې دو دا دا ریون حق یو جوړا جاما یو لپټه یو پډونه چټول بدن پکې پټی نو ایدا فمت یو هننا متا فیدا د پیدي سامان واکی غیلا دا د پیدي سامان ده او په خطرېخه پرې ده نور زیاتی خبره مکه نه په بل چا وای ګورې جما غا نکا کړې خزمان کوي د خمايل کدا زناور او ریواژ ده که پریدین آقا پا بلچام کې کیوینا دا بکور ناس دیما پا دیده دیکلیم و دا دا قمقل و رواج ده فسر ریحو هن سراحن جمیلا پریده په خط ریخا اقیبان دستاس و نور حق نشته بس چه خبر ختم چونو ختم دا پا عام حکم دیوست دا حضور پاک یوسو خصوصیات تی واده دا پا بارکی یا ایوان نبیو اے پیغمبا ان حضور پاک تښ دی نو نه د هې یافللان کی دا ورته نووي کنی هر پې غمبر ته نوغشته او دته د عزت په نوبانې اواز کې ی پې غمبره ان اخل لالهکه واجه کلاتې آتهتهجورهون مونږ تاله حالالی کړي دي دغه بییانې دا چې تامهرونه ور کړيدي او کورته دی را اوس دي دا ستا خصوصیت دی چې د شمیر نه زیاتې بی تاته دیاجزت ن بیان بی دغ وخت. یوه و ما لکه یامو او حالالې د ستاله پاراغ وځې چې ستا اختیار کېدي من مافا الله حالیک چې خدا تاالله در کړي نو خل د خوار چاالله روي خ د غضورې پ خصوصیت په دی کېدي چې کمی موجدهدي نه داټولېتهستادي دا ستا د پاره خاصکم دی نور او مرته د سلورو نه زیاتی جاذب دا دارنغ ینځ چې تاله خدا در دا ستا د پااره دو د او ودا حضور پاک دا خصوصیت چې د لوی بادشاہ لچ سو کو سرونی گی کنانو هغه د ټول بیت المال کی حضور پاک لته مقاقصه مصر بادشاہ بو وین زرا لګل د یو نو موسیرین دبل ماریا ماریا په خپل ځان له او او سیرین حضرت حسن ابن سعد حسن دا ورک دو خصوصیت چې کوم وین ز تعالی راغنه و بنات و بنات او بنات عمک روادی ستاله د ترلوریانه او بنات اماتک او روادی تعالی رد تروریانو لوریانه د طالبانو یو سوال دی چې عمو مفرد ذکر دي او امات جمع د ترلوریانه د ل او د تروریانو لوریانه ویدا عربی محاورہ کی تراکسر مفرد ذکر کی په دازیک او تروریانه جمع او بنات خالک د ماما لوریان دا او و بنات خالات آو دا مور دا خویندو دا ماسیگانو اگه تا منسوک کرتا تروی سوک ماسیوک دا ماسیگانو لوریانی دا پرشا لروادی و حضور پاک دا پارای و خاصه خبره شوا الله تی حاجر نماک دیکھ خوزو که اگر روادی تعالی را چه تاسر را حجرت کری چه کمو خوزو حجرت نہیں کری اگر تعالی ندی رواد اوس د نور مسلمانانو د فاراداباندي نشته که هجرت یې کړه او مخکې او کله یې کوچی مسلمان و بس غره و حضور پاک ته د شو چې خپل خاندان کې باغ حبيبي کې چې تاسو راه هجرت کړی د عالی صاحب کور و مشرام میخانه اره هجرت نو کړه حضور لنوا هغه پخپلای ز ذکر روان يم کیني حضور پاک زمات تر نه چې ما هجرت نو وکړم دا د حضور پاک د خاندان د پاران د اوشه دا, دا ولي مخده پاک په پا ټول رازونو پیږي چې پیغمبر د پارا باز خبره باندې او باز راوونکی دوی په خاندان کې خو ناز او فخر نوېدا فخر په پکېري نو که هجرت یې کړی خټک هجرت سر سره سړی کې تواضع پیداش مهنت پیداش ناغه غډېری خبره کمی کې نې کومو بیانو <مسلمان> د خپل خاندان چې هجرت کړي د هغه د لاروادي نور نه دا شو ابلا وامرات مؤمنه تن هغه خز تعالی لارواده چې مسلمانای و ان وهبت نفسها لنبی کوبه خپل ځان پیغمبر ته بغیر مهره ان اراد النبیو هغه واری پیغمبر ان یسقن کہ ها ته نکاح کوله واری هي مسلمانه خز تعالی تزان وبخ چې سبب زتا کوم تی بغیر محره کوله شي خالص تلک من دون المؤمنین دا صرف سال پار حکم دی علاو دا مسلمانون خود یو سیز پا کی حضور دا پا, دا پا بندشو بلورت سختش اسانشو اسانی خداو چی بغیر محر دا حضور نکا کی دا. او سختی دا داو چې مسلمان سره کولش شو نکا یهودن و عیسائن پاگ بند داو او مسلمانان باندې بندنج نگی تاسو دی پادن سر نکا کولش دا کته مسلمانه کله نه قادر لذت اړو حمت همت مونږ باید ته یو چې مو کاته دي سم او دوی ته یو پادنه خو پکې مسلمانه نک یو یو مسلمان خزه حضور پاک ته ځانو بخینه کې بغیر مهر روان اغه یو کې نه خبره ترجمه تبار په دران من غوړتوي زغوړتای د سې سایان غوړه اسلام کې داخله سې سا. سایې ته د اسلام کې ځکه موږ عیسی سلام د خدای نه ازبین پیغمبر ګنو ها چې څنګه خپل پیغمبر محترم او عزتمن او پیغمبر ګنو د قشان حضرت عیسی علی سلام وی غوړتګ نو عیسیان خو نه دي دا اصلي عیسیان مونږ یو چې عیسی سلام هغه صفطمنو چې کوم خدای پاک ورکړل نو اي و امرات مؤمنات كه يا مسلمانه خذا يم وهابت نفس حق بخ خپل ځان لنبي بير امرطا بير امربان ضرور نه دي چې قبول دي ده ام بوخاري شريف كد یو او خضرا له يساب تاسو ته بخم ضرورت نو ناستو ابيبيم کې ناستو يا خپل صحابي غريب پاسه يا ولانږي وي يساب ضرورت ني نه مالي را وی سم در سره ست کنه حضور ته قدمه هر سوال نو ویستم دا لانګ می دی نو ریکدا لانګ دی لور کنه ته څه کې ویلار شکر ساوګور شور تلاړ ی یو سلیق دریم دی پیدا کنه خیر لا ریسیب سلیق مراه کرن نشته عشدمنه استا ویسا قرآن شریف سورت تین درتا یاد ده او سورت بخر درتا یاد وی خذا بس ما تالا درکه سورت بخر ورده و خیداستا خذا آخذ تویزه ورده ویدی را خذا نو داس بختور خلق کو پاسانه وادو وکی یو مسلمان خذا بخیزان پل پیغمبر تا که واری پیغمبر که وادی کی دا خالص تالا پار حکم ده نور مسلمانان دا پارنه ده دا دخلی دا طرف یو اکرام ده و ازاز دے. اوس د نور مسلمانانو احکام جدا دي هغه د پاره د مسلمان قیض نشته ای سایانه پادنه شرم نکار کولیش هغه باندې محر ضروري دی هغه ته د سلور خزنه زیات اجازه نشته هغه ته تروریانه د ما ماگان او ټول لوریانه روا دي که هجرت کړي کني کړه کوم مسلمان نه خوړوي قذالم نا ما فرضنا عليهم مون ته معلوم دي احکام چې مقرر کړي دي په مسلمانانو دی ازواجهم په بار د خپل قضوک او ما ایمانو هم او د وینځو پوارک د اړېح حکم ما تمالم دی هغه راست به بیان ها بیان کړي خدای ستاله پاره دی دی کله لا يكون عليك حرج چې تابا دي تنګيني پدې باپ پیغمبرانو سره خدای سنت کوي نا خسرا زنه او مصلحتنه دی په دې سکنه پیګ پیغمبر ته اجازه شته ما وتا ته نه اگر علین صاحب چې خود کې پکارد یغته نشکوله د پیغمبر د کور په ټی اغم شریعت یغه بار رسول غواړي زما واستاغه نه دی پیغمبر د دین په فکر کې چې قبایل سره خپلولي راشي چې د دی بیان په واسطه دین خور کی او غیر اشتدار شي او غیر په اسلام کې داخله د الفخر عزت وګڼي نو پیغمبر ته د دې خبرو فراخيوي لکیلا لا کوونه عللی ک حت چې پ په د باب کې وکان الله او غفور حيم خدا بخون کې مهرببانانه ده د مسلمانانو نه سفر را شي یا خدای بخي بیا ور ت خداسانانی رالیږي ترجی من پهشا منهن په حضور نوبم ضرورینو نوبد دی ته و چې سړی دوې څورښځي د به یو یو شپک کم د یې خذ سره تی بیا دن نه خبرې د د پ خپل اختیار کې د خوشبپه ور سره تیر پنام نفخاکی به فرق نکای حضور پاک بانده پابان بینو صلاف و خلق کمی سارا نوبت تیره کمی سارا نتیره چه کما نوبت داغی نوی او بیوال نوبت پرکیم ستا اختیار ده کتاب آن پابان بینو حضور مبارک په ده ما بوجنی سارا ده چه خدا پاک ده ده طول و سیزون و را پتا الزام نشته خو هغه دومره احتیاط کا چې چرته یو بیبی پناوبت کې بلکره تنور ته آکه چرته به ضرورت دې بیلاغي نه اجازه تپستې استه اجازه دې قربان دې کې بهستو سفر چیم کاو کینی سفر کې د عام مسلمان ته د اختیار سړی سلول قضی چې کما ته به زینبوت لشي سفر کې اختیار دې دکه بعده خده د سفر په دغه ټول ګوري شي باز نه شي بعده امید یا غا سفر کول یا بعدی تعلیمی آفتایی بعدی جتایی جتا سفر نیشه کولی خود آغی باوجود حضور براگون نکلی خسنه بیوک کلی چه چا با نم رویت آغا بی اعدام فرمات لی آغا ما رازی وفات کی وفاتو بیمارو یو یاشپا بی یو یا دیکر زیدین شوی کستاس و خواقیمات و تکلیف ته زبدی بی بی کره وی خسی منگ با طول رازو خدمت آئی شی بی بی کره و آخیری او خدای پاک دی یا قسمت دا کړه والی مخ کې خوب لیدل د ز کور ناشته مو د دین د دین ور خاطره طرفه یو آسمان راوخته راوخته د اسمان مېن ستاره ور رسید ما کار را پریوتو په ناش د هغه رم یو بل آسمان د اسمان مېن ستاره ور رسید ما را پریوتو په ناش د هغه رم یو بل آسمان د اسمان مېن ستاره د ما کار را پریوتو په ناش دې خوب کې خوب تېرانه مچي تاسو سوینم چې سار شوهزورې پاکټه لا انو ویله پلان کارته لوم نا ابو صدیق د خوبونو په علم کې ډېر ماهر ده خو به ورته وي او هغه ورته واي مو تعالی په خدای په در کې ستا په کور کې وي چې دا به تعال خدای ورنک اړوم بیسومه حضورې پاکټ چې هغه پکور کې ښه چې ښه شوبلار ورته وي بچي او دا پاق ادر واروکی کې رو لی <سؤال> ابو بکر سیبا غصر خخته لی عمر پادوخ دا غصر خخته نخده پاک پاک که نا داغی پا خسمت دالک که ده ایشی بی بی تا دا عزت حاصل <سؤال> ده چی دا حضور پاک پا داغی پاک که خخته وی از دا گرزی دینشم بیاندازی و خیارا نو حضور پاک د دی بی بیانو پاواسطه دین خور شویده یا وازه وزار او دبس او لس احادیث آئیشی بینا نقل او دبس او صحابه شاگردان دي او دمرا ناشنا علم قسم دی ده قرآن دا گران آیات و دا مطلب نو حادیث دا گران و آیات و مطلب و شرحا صحابه بطلی نه بیتا بیت نمبر او مسلمه بی بیده دریس و آتش پیتا پی نقل دی. او کتابونه داگی پا فتاو په مسائر لکلی شوید ناخه لکداه موخدو پشان نه خدای پاتی څنګه زمون پیغمبر لوی پیدا کړی دی بیا نه مل لوی پیدا کړی آت الله سو پاره کړه طيبات ل الطيبین او طیبون علی طیبا مبارک له خدای مبارک کی پیدا کړی څنګه د حضور پاک صحابه خدای منتخب کړی دا غدا دوست نه نه ډقشان ولا ناشنا بیا نه منتخب کړی دهغې مثال شتهته په دنیا کې لکه د ساحبه او کرا چې مثال شته د حضور پاک پا سره په فخر او اختیار اختیاروورته را شي که دنیا خوې زمونږ فقیری په خ دوه زت فرکوسته با را شي خپل پ غمبر ته و چې تو دو خوای نو ته د د به نورې نه کو نه بهبي پر نه به نوره ک نه بهبي پردي کیدې تخوه خکره نپتدا دی اوسک فن خدای واي تورجی من طشامن هن رست کولیش کما چې تاسو ته ښایي یعنی نوبت نور کې وتوی الیک من طشاران ز دې کولیش زانته کما چې تاسو ته نوبت ور کې او من په تغیت مم من اذل او کوم اواله باغ خذو کی چې تاجدا کړی نو بیمره یی نظام نوبت پر کول شي علاوه جنا حالې دی کی پابند پتا ځانګه دا د دین د پاړه تعالی می اختیار درک عدنا عن تقرعون دنز دې ته چې د بیس ترګي بخښ علي ولا یحزن خفونی بی او اربنا ما ته ته نن کول او راضی به پاړه چې تسوار کې په دې پا کوئی اختیار دې دی کی به دې نو بازار هغه د خوشاله خبره خو bale wa چې اختیار د بیا نه وي خدای جی وکاره چې حضور پاک تخدي اختیار ورک نه د خپل حق نشته او چې حضور ورکین دا دې احسان غنیو پشان هغه وخت کې سړی خپکی غوري چې ته یو سړی باندې خپل حق غنیو نه درکې نو سړی خپکی آچستا به هیڅ حق ني او تعالی ستدر کې نو ډیر شکر مې اډه ایا سړی سره درو په دا وایو روپې درکی نو ته خوشاله نه ا چې پر نه دې په پی روپې ستانه دې په پیسې سستا پی او یگدمې سې لو په راکول ته را درکو زموږه خوشاله ش نو ځین پاک وای ماتاله په دې باپ کې اختیار درکو دې دی سربې دیم سترګې یخی او خپاکیږي بنا ا چې دې له څور کې دې په فشارې ځکه دې بدا غني شداد پیغمبر در طرفه احسان دې زموږ خپل څه حق نيستا مون داون شو کول والله یاله او مافی قلوبي خدای پاک وي ور ای مسلمانان ستاافسو د درونو نه خبر دی س نه چې پیغمبر تم د عزت وکوو هغهته اختیار قل کې بلسه خبره نه شي که بله خبر هم د پی غمبر په حققیفضله ک حالو ګورې خ پاکتهغه معلومه ده ناغېهظام دنیا کم درکول شی او اقت خو خود دی په ساضا کله دنیا کې سرګندیي نه لکه خدای برباره او حلیم دی. وکانه الله علیمه خدای ستاسو کې د زونونه د خبرونه خبر ده کې بلله خبرم زره ک شي او حلیمه برباره دیزا ک در نه ک نو داوا چې خبر نه لا حللو لکن نسا من بعد نه دی را تا لهبیبییانې پستهنه دا, دا دا چې دی کړيدي والله ان تبد دله بههننه من عزواز نتا نه تاتهی جااز شته چې بدل کې په دی نورې بیبییانې بعض دا چې نورې به نه کې چه دا پریده او بلکی دا مشهور تفسیر ده ولو آجابه که اگر چه اغاستا خوخی که استا تا, تا اجازت میشتا چه بلا بکی یا با دوی بدل بی تو خوخ کرن الا ما ملکت یمینم البته دوینز و اجازت ته اغا خذ چه استا پا قبضه کراشی پا جهات ته دوینز و پابنده نشتا دا سیلی بی بیانه ده وکان الله علا کل شین لخیبه خدای پاک غوړی پارس دې نه ګرنده او نه ګاهبان دې داستا کرامو اعزاز کړي و صلی الله علیه و سلم څه کال فلي الرحمن اند عامه په خيري سکه اخري سکه دین خورवाडी ته ډېر ضرورت وو وجود نه ډېر کړي دي کیني چې پنځه توکانو بيبي کړي داغه پنځه سل وختو کانو به چې به ما دې کانو د 3 پنځو سوکان دا باخیر ودونه د پکمش په ته نه پس کړیږي په دې اخیری پنزو کلوږي نن پکم دا زینا بيبي دا واه که چې وانه د حقیده حضور پاک پکم شپه ته کال عمره نه دا پینځم کال د هجرت واقعه را پینځکاله پس حضور پاک وفات شو د درې شپه ته کال عمره الحمدلله رب <سلام> العالمین صلوات و سلام و علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آلهم الطیبین و علی صابه اجمعین ما طویل او چدی صورت که دا حضور پاک د لوی شام او د هغه د حقونو او د هغه د احترام او د عظمت بیان ده او دا هغه سيزونو منع ذاتي هغه د حضور پاک د تکلیف و عسګردي ليك د بيان او خبر امراله دا د خبر امرانه اوس یو بلا masala ذکر کوي خود پاک فرمای يا الذین امنو هم مسلمانانو لا تدخلو بیوت النبی ما داخلے گے پورون دا پیغمبر تا الا ان یعظان لکم مگر کی اجازتو شیطاسو تا الہ فعامت مگر که دعوتو شیطاسو یا فعامت بغیر دعوت امو او دعوت تم چو ارده نو غیر ناظرین اینا ہو انتظار مکوه دا پخیدو دا غیر اینا پخیدو لوتا ہوئی ایر ناظرین اینا انتظار مکه ایده پخیدود آئی ولیکن ازا دوئیتم لیکن آگا وقتی ورده چه تاسوبه لیلی شیفت خلو داخل چه ایزا تا ایمتم منوچی ٹکالا مخوا فان تشیرو بیزه ولا مستانیسین لی حدیث مکینه گپ شبتہ گپو تاکینه ده حضور پکور کی ان ذالکم <سؤال> کان یوزن یوز النبی بشک دا کار تکلیف رسای پیغمبر تا فاستحیی منکم اب حیا تک تاسن تاس تبویلنی ش چیز والله لا یستحی من الحق خدای نه پریدی دا اظهار به حق لا خدای حق خا مقاس هند خدای پاوکی چیسا گواری دا دی بیانونا مطاون دا غستو شی دا ضرورت شی تی گواری فسالوهن من مورای حجاب گواری دا غینا دا شا دا پردونا دارکم اتھارو لی قلوبی دا خضر یا دا پاکی دا ظلونستا صلا او دا ظلون دا بی و ما کانا لکم ندی مناسب تا صلا انتو رسول اللہ تکلیف ورسای رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعد ابدا نبوہ دکوی بی بیانه دد پس تا وقات دنه همیشه دغه بی بیانه باندې کوي ان مزالکم کانا عند الله عظیمہ بشک د خبر د خره پنس بیر لوی دا چې په غبر بیا بي د څوک نکره لم خیال کوي یو دری احکامه ذکر دي په قرآن شریف دا دری احکامه داده مصطفی پرامبره علیه السلام په خپل بیان کړو د ټول مسلمانانو سره تعالې او کسه اول له حضور پاک نه راغله بنزم کا له هجرت باندې د دغه بیبی غادو شوه مخکې قصہ چې وزینب بنت جحش زید ابن حارثه دا قصہ شو چې بي بي واده شو نو د حضور پاک دا طریقه چې واده به را واستنو څار نه به داवत کوو د وليمه نو یو بي بي د راغینم دی امسونه هغه یلوه په خکله دغه نه هغه وطن په لاله وا او زوی له سډوډه اور د حضور پاک لای او صدا زمونږ طرفه طفش دا په خوانه سنت تیڅ سړی نه ویل صفه د سيزونه یو ځرا ونه نو زه حضور خپل تنظیم کوم انسه توي ويزه چې مخ خلاسو درځي هغه توه اجرا شي داومت نو چې مخ خلاسو ورتلنا حضور پاکين دغه وخت پر لا پردانه وره پردانه وره علي اوس بيبي نه ولا هغه یو طرف ته ناستداو دیوالته مخ کړی رايان ته پردانه واخو خو چا سره اختلاف نکړو نو ډوړې وړه همسي او درې کسان ناستي غپی لګې حضورې پاک دا ورته وینه چې پاسه اوس ډیر به اندازې خیانا کو حضورې پاک او دینه د ملما عزت او معلومي چې دا بیان اگر چې پکاره خو چون کې د حضورې پاک د ذات سره تعلق او دا غمل مانو نو ورته دا ویل نشو چی زه اسنه چې وی خفش مزوره پاک او داناسه د کورنو وه تل مقصد دا چې موږ اوسونه بي موزي مزوره پاک نوري بي بيانو کاروره یو ورته وي مبارک ته شسب ناوي دي سنگه مبارک دیبل ورته وي هرې ورته دوه کړو بیا غي ته دوه په مبارکي ور چي بیاره ترانه نو ته ماګا هغه درو کې او تلې حضور پاک د دروازې نه بیا واه شدی دی پیش چو پو حضور پاک زمونږ د وژن نظر پاسې ده بیا له لال انا سې ما حضور پاک سې ما بي قوته یې چا پس ما ته یی ما ها او دا ایتونه رااله دا له پردی ایتونه د حجاب آنا دا نه سې وې د دې قسمه ته معلومات رزق دې واقعي کې دې شاملو ما ته یې تمبار د آیتون د حجاب د دا پردی وید آیتون پران شریف کی راغلی دی دری په سورت نور کې دی او سلور دل تا دی پا دی سورت کی. او او یا احادیس راغلی دا پردی پا بارک عورت یو عورد یو پرده ده پا تول فرز دی پا انسان پا نارینام و په زنانم دا ایمان نفس دمعاشریه احکام کې اول فرض په انسان ساتر پروتول دی ایمان نه پاس ساتر پروتون دی نو د حضور د جنت کې مګوره پرداوا ادمه علی سلام چې شجرې ممنوعه خوړه نو اون پاره دवते وشلې جامیت نه نه فتفقا یحصل فنه علی ایمان ورق الجنه پانه را شکول او ځان کورې زکه دا بیپرده که دل دا انسان تا طبعا بدیخ کری انسان فطرت آسی خود پاک پیدا کری ده ناری ناو دا زنانا چی زن ور تا بیجابه کول بدیخ کری اوز خلق آقا فطرت نوروان دیشو قسم ده دی ده زنان ورونه دا انگریزان خراب شیویده نو پر دا بیده سطر خو پرزده ساتر د نارینه د نومه تر پندو پور د دی پټول فرض دی او د باقی بدن پټو نام حیا او عزت او که یو ځای شي نو دی مجرم نه دی او د خزه ټول بدن ساتر دی علاودا مخنا او د لسونو نه او د قدمونو نه دی پټول خور وختې فرض دی که خلق وګنی وي که سړی مانځه تمالړي ام به ساتر پټي که یا سڑی پا تو را کوتکی او ورون بندی ایسو کی نوینیو می پا بر بند مند نکیگی بغیر از را که یا خوز دان لده که منز که یا سر سرگندی منزی نکیگی زکر ده سطر پا طول پا منزه که مفرزدی و بار ده منزه نا بین ده پرده ده مخ اگرچه پا عورد که نده داخل ده منزه پا حق که خو ده پرده پا داخل ده مخ پرده بمینه د لاسنومي بغیر دی یو مجبور د حالت ځکه مخ د خصونه جمال حه او نه من ده او د فتننو دی کسترې د ی ده او وګونه د هغې کې کا چېغاړې میدونونه چای د ژ د مخ په ټول د لاسنو پهټول بغیر مجبور نو پپ پرده نه او په اسلام خو ګډون نو یو ځای څړې موجوده او خدای موجوده ال بتا تک را تک بهو به بي دا پردې حکم را دا دا پردې قصه رومبه د زینب بنت جاحش په واقعیا کې راغله عمر فاروق میازل حضور په پنجټوي سه حبيبيان منځله راضي دي وطن کې فاسقانم شتا منافقانم شتا نتدي تا حکمږي ناراضي نو خو به یو پربې خدای دا, دا پردې حکمونه نا حکم خود دا حضور پاک پاک سکیده خود طول مسلمانان دا پار دا حکم ده اول حکم داده چه سوک ده دا چاکره بغیر دعوت نزی لکه دا حضور پاک کور چی یاد کرده شو اے مسلمانانو من نوزی کرون دا پیغمبر تا مگر که بلن شیویستاس و فعام تا نا بغیر دا دعوت نبا سوک چاکره نزی یا وقت بیم غیر نازینی نینا ہو دعوت نداوات لذینهم دومره دا وخت په ننډی چې هلته ورته پرنات ماته هم بابا خواړه کوي زکه دا کور خلک وطنګي خصوصا اگر ورنو کې چې اي کې به جوړی نه یو بیټو کنه